Most megy. Yeah. Na, amikor el el el elolvastam ezt a fejezetet, mert ugye most az Egy 38 30 moción, akkor akkor megörültem, hogy nem nekem kell hanem hogy majd a megfogja. fogja. E kicsit kicsit megvémültem, amikor így kiderült, hogy na végül is sem kérdez a sor, mert hát e nem egy könnyű fejletet, azt el kell, hogy mondjam. E a nagy, nagy része a bűnről szól, méghozzá ilyen családon belüli bűnökről. És ugye tudjuk, hogy a bűn az mindig elég nyomasztó tud lenni. Amikor az van az életünkben, meg amikor csak beszélünk róla is, azért az egy nyomasztó dolog. És... És, és kicsit kételkedtem benne először, hogy ebből a részből hogyan fog összeállni, egy ilyet tanítás. De... de Isten jó volt és így megadta a gondolatokat, és szerintem tök jó lesz. Uh, uh, Elég mozott egy-két dolgot Isten, és, és uh, tök jó dolog az egészben, hogy uh, a, ez a bonyolult, meg a lehangoló uh, bűnök ellenére, amikről olvasni fogunk, uh, hiszem, hogy, hogy ez mégis arra tök jó lesz, hogy mint az Ige, így, e, e, mint egy tükör e, lesz majd az életünkben, hogy. hogy Ezáltal mi is fölismerünk olyan bűnöket van az életünkben, amik, amik csak úgy megrejtőznek bennünk, és, és csak úgy cipeljük őket teherként, de, de nem, nem ismerjük föl őket. És már látott sok ideje nyomnak minket teherként, és nem is tudjuk a forrását. És szerintem, amikor, amikor a Bibliában a bűnökről van szó, az tök jó, hogy minket is egy ilyen tükör hogy, hogy megvizsgáljuk magunkat, és szembesít minket önmagunkkal. És, és néha tényleg, ez egy lehangoló dolog, mert, mert senki sem szeret azzal szembesülni, hogy milyen gonoszak is vagyunk valójában. Mert pedig ez az igazság. Nem is, nem is tudjuk, hogy, hogy mennyire, mennyire gonoszak vagyunk. Ha Isten szemszögéből látnánk magunkat, mármint most nem Jézuson keresztül, mert ugye tudjuk, hogy Isten Jézuson keresztül tekint ránk, és ez miatt tökéletesnek lát minket, de hogyha, hogyha ez nem lenne, akkor, akkor egy csomó bűnünk ott van, és hiába, hogy, hogy megtértünk, és azért formálódunk napról napra, Isten ők minket, de azért még mindig ott van mindegyünk életében egy, egy csomó bűn. És, és ugye nem kellemes ezekkel szembesülni, viszont ami a legjobb ebbe az egészben, hogy Isten nem, nem akar itt megállni, hanem azt akar, hogy ebből megtérjünk. És olyan jó, hogy, hogy amikor a tereket elünk, azokat odavihetjük elé, és, és azáltal, hogy, hogy ő megmutatja, hogy milyen ezeknek a terheknek a forrása, azáltal ezeket a terheket le tudjuk rakni. És nem is tudtuk talán, hogy ezek, ezek terhek voltak, csak éreztük, hogy valami, valami nincs rendben. És amikor is ezekre rávilágít, akkor meg, megvalhatjuk és lerakhatjuk. És ebben a fejzetben is, is látni fogjuk azt, hogy az egyik főszereplő sokáig nincs tisztában azzal, hogy, hogy mi is az, amit csinált, vagy legalábbis nem akar bevallani magának, meg nem akarja megvalani. És, és utána szembesíti őt Isten, pont azon a nőn keresztül, akivel elkövette ezt a, ezt a bűnt, és, és ez az ember megtör, és, és a bűnsúly alatt megtör, és utána pedig megvagy ezeket a bűnöket, elismeri, hogy tényleg ő hibázott, és tök felszabadító érzés adott ez neki, felszabadult a bűnök alól. És a fejezet legszebb része egyébként megmondta a legvége lesz, Ugye Peti is a üzenetében, amit szerintem tegnap sokan láthatok, ugye hivatkozott arra, hogy az ő, ő életében a kegyelem, Isten kegyelme volt az, ami, ami a legmeghatározóbb, és, és hogy ez, ez volt az, amit nekünk is, is mondta, hogy járunk kegyelemben, és, és növekedjünk a kegyelemben. És tökéletes, hogy ez a fejezet is úgy fejeződik be, hogy meg, megláthatjuk Isten kegyelmét ebből az egészből, ami Istenem lenyűgöző. Na, miatt még elkezdném gyorsan időt imádkozni. Uram, kérlek, hogy, hogy így, ahogy megnyitjuk a, a te élet szóljál hozzánk, és hogy tudjunk rá figyelni, és, és tudjuk magunkat megvizsgálni, hogy te tükről tartasz elénk, És kérlek, hogy amikor belenézünk és meglátjuk a sok gonosságunkat, akkor ne akarjunk ezekkel együtt élni tovább, hanem, hanem tegyük le ezt a lábadat, és tudjuk őket megvalani neked. És és uh, kérlek, hogy csak így tisztíts meg minket ettől, Nem? Na, akkor nyissátok ki a Bibliátokat az 1 Mózes 38-nél, vagy telefonokat vagy akármit. <tos> <tos> és az első öt verset uh, elolvassuk. Történt abban az időben, hogy Júda elvált testvéreitől és csatlakozott egy adúdnámi emberhez, akinek hírá volt a neve. Ott meglátta Júda egy Suá nevű Kanaani embernek a lányát, elvette és bement hozzá. Az teherbe esett és fiúgy akit élnek nevezett el. Majd ismét teherbe esett, szült, és azt on, Onánnak nevezte el. Azután még egy fiú szült, akit Sílának nevezett el. Amikor ezt szült -e, Júda kezében volt. Mindjárt úgy kezdődik, hogy ebben az időben történt. Tehát vissza kell utálnunk a korábbi fejezetre, Bár kicsit tematikailag, hogy azt nézzük, annyira nem, nem illik bele, hiszen már előbb elindult József története, mint főszereplő, meg a következő rész is egyébként József lesz. Viszont itt meg, itt meg József egyik testvéréről, Júdáról esik szó, ennek a résznek az ő a főszereplője. De kronológiailag, tehát időrendileg pedig ez következik, mert ezt olvasjuk, hogy abban az időben történt. De hát, amint Józsefet eladták, akkor, akkor történt ezek az események ö, folyamatosan. Ö, ö, és ö, Júda volt az, ugye, aki, aki megakadályozta azt, hogy, hogy Józsefet végül is megöljék. Ő volt az, aki jött az ötlettel, hogy hogy na, azért mégis csak a testvérünk ő, ne öljük meg, hanem akkor legalább e, adjuk el a, a rabszolgának egy fokkal jobb. Úgyhogy végül is valamilyen szinten megmentette az életét. És e, azt olvassuk, hogy ebben az időben, tehát pont azután miután Józsefet eladták, Júda elköltözött a testvéreitől és a családjától. Úgyhogy biztosan, biztos vagyok benne, hogy a kettő között van összefüggés. Mert a kettő egy időben történt. Nem tudom pontosan, hogy mi játszódott le uh, Júda életében, uh, de, de el tudom uh, képzelni, hogy, hogy nem tudott tetszeni az édesapja szemében nézni. Uh, hiszen ugye tudjuk, hogy, hogy hazudtak az édesapjuknak. Még hogyha nem is mondták azt, hogy na, Józsefett megölt egy vadállat, de ugye odavitték a ruhát, hogy na, majd az apuk találja ki, hogy mi történt igazából, és, és, és uh, eltitkolták azt, ami ami valójában történt. És az tény, hogy nem csak Júda volt az egyetlen, aki ebben bűnös volt, hanem valamennyi testvér, mert egyikük se vallotta meg. Viszont Júdanak meg mégis úgy tűnik, hogy, hogy ez az egész bántotta, mert, mert elmenekül otthonról, elmegyettől el, el a családtól, egyszerűen már nem bír velük lenni. Nem volt ahhoz az bátorsága, hogy megvajja a bűneit, de ugyanakkor disztába volt az ettével, és... és, és és egy uh, távolodni akart mindentől, ami emlékeztette őt. Uh, én nem gondolom, hogy ez volt a jó megoldás, de ő legalább így foglalkozott a, a bűneivel. Viszont, viszont ahelyett, hogy megvalotta volna, pont elment. Tehát uh, ahelyett, hogy közel került volna Istenhez, közel, hogy megvalja és letegye a terheit, ő a másik utat választotta, és elment a családjától. <kül> és uh, amit itt olvasunk, az az, hogy uh, egy kánálni lányt vett feleségül. Ezt pedig tudhatjuk egyértelműen, hogy Isten Istennél ez nem volt helyes. Hiszen a 28. fejezetben, az első versben azt olvasjuk, hogy hogy Izsák, amikor elküldi Jákobot, hogy keressen magának feleséget, akkor megparancsolja egyértelműen neki, hogy ne vegyen el feleséget. Úgyhogy, és tudjuk, hogy ezek, amiket így mondtak, ezek a, a népi ősatyák, az elősatyai, azok, azok nem csak ilyen emberi dolgok voltak, hanem, hanem Istent közvetítették. Úgyhogy ez, ez igenis Isten előtt nem volt kedves, hogy, hogy Kánáni feleséget vett el, hanem igazából pont szembe ment Júda Isten parancsával azzal, hogy, hogy Kánáni nőt vett magának feleségül. Ugye a Kánáni az nem konkrétan egy nép, hanem egy, az ottani élő népeknek egy ilyen összefoglaló neve. De az olyan, hogy nem olyan feleséget választott magának, akit Isten rendelt számára. És tehát Júda egyértelműen szembe megy azzal, amit Isten mondott. És ez, ez egy ilyen nagyon, vagy rávilágít arra, hogy, hogy Hogyha, hogyha nem Isten felé megyünk, hanem Isten felé közeledünk, hanem távolodunk tőle, akkor nem tudunk másfelé távolodni, csak a bűnfele. Tehát nincs ilyen, hogy akkor másfele megyünk, vagy Isten felé megyünk, vagy a bűnfele. Hogyha Isten jelenlétéből távolodunk, akkor sajnos egyre inkább a bűn felé megyünk. És, és, és ez, ez mindenképpen egy, egy figyelmeztetés lehet nekünk, hogy, hogy így törekedjünk arra, hogy maradjunk Isten létében, mert hogyha nem, akkor, akkor egyre inkább csak elmegyünk Istentől, és a bűn felé megyünk. Nem csak úgy szimpen el Istentől, hanem a bűn felé. És uh, Júza sajnos nagyon elment, tehát nem elég, hogy, hogy a, nem valotta meg a bűneit, hanem így ment tovább, is, és engedetlenkedett sorban Istentől lenne ezzel, hogy egy feleséget vett el, és, és nem bánta ezt meg, nem hagyta ott ezt az asszonyt, uh, hanem, hanem ott maradt vele, igazából a haláláig, és három gyermeke született tőle. Um, és uh, ugye bár lehetséges lett volna az ő életében, hogy már az elején, amikor felismerte azt, hogy, hogy mit tett, akkor nem elmenekül, hanem megvalhatta volna, mennyivel egyszerűbb lett volna, de, de ő makacs volt. És, és szégyelte a bűnét annyira, hogy inkább nem vallotta meg. És ezért óriási árat fizetett sajnos, úgyhogy jó, hogyha, hogyha nem tartogatjuk ezeket, hanem hanem megvalljuk. Te mit csinálsz hasonló helyzetben, amikor, amikor bűnt követszel, és tudatában vagy annak, hogy elkövetted, és és a lelki ismereted. Megvallod ilyenkor Istennek a bűnödet, illetve annak, akivel szembe védkeztél, vagy inkább, inkább elmélyülsz a bűnben, és, és inkább megtartod magadnak, mert annyira szégyeled, és egyre mélyre süllyedz Istentől. Melyiket, melyiket választod? a tekezetben vannak ezek a döntések, és, és, és fontos, hogy, hogy úgy döntsünk, hogy Istenhez közel maradjunk, mert hogyha nem vagyunk Istenhez közel, és nem vagyunk meg ezeket, akkor csak egyre távolabb kerülünk tőle, és egyre több bűn felé megyünk. És, és tudjátok, Isten ugye a tártkarokkal vár minket bármikor, nem nagyon tetszik, hogy a, a tékozó fiú története, amikor a fiú elmegy olyan messzire, hogy, hogy csak na tényleg elve minden pénzt, meg elköstenülél, és amikor visszajön, akkor az csak fogadja őt tártkarokkal, és, és ott várja az úton, és, és, és, és megöleli, és, és így van, van velünk Isten is, hogy, hogy így vár minket vissza bármikor. És... Csak így mondja, hogy gyere haza gyermekem, úgyhogy jó, hogyha, hogyha így megyünk hozzá, mert, mert ő így megbocsátja dolgokat. És igen, lehet, hogy vannak következmények annak, amikor bűnt követünk el, és, és megvalljuk őket embereknek, lehet, hogy, lehet, hogy ö, ö, nem lesz ez olyan kellemes, de sokkal, sokkal jobb ez, meg sokkal egyenesebb úgy, mintha nem vallanak, meg csak tartogatnánk a dolgokat, mert csak tovább lennék. Mert ilyenkor, ha megvalljuk, akkor közel menjünk Istenhez. Na, és akkor három fia születik Júdának, héttől a Kánanni asszonytól, és a gyermekek nevei sokat elárulnak arról, hogy, hogy milyen is volt az egész, milyen volt bűnben élni, mert a két idősebbik neve, Ér, illetve Onán volt, Ér neve azt jelenti, hogy gyermektelen, ami, ami be is, meg is valósult, majd látni fogjuk, hogy nem született gyermeke. Onán pedig... Egyrészt azt jelent, hogy élénk, másrészt pedig az, hogy gyász. És ezután pedig még egy gyermek született, ugye, Shelach. akiről meg szintén kicsit fogunk, vagy érinteni fogjuk. Az ő a jelentése az ismeretlen. Kezib ott volt adulám mellett, Ugye Adulán volt az a hely, ahova elgoldozott Jóda, ez kb. 20 km-re volt csak az otthoni háztól, tehát nem ment messzire, de éppen elég ilyen az, hogy teljesen elválaszta magát, attól, ami a dolga lett volna. Mert ugye nem elég, hogy elment a családjától, ezáltal ugye elszakadt attól a dologtól is, ami a Isten belehelyezte. Mert ugye tudjuk, hogy Istennek terve volt ezzel a 12 férfival, hogy 12 törzs is szépen legyen, a, akik, akik az Isten népe. Jóda meg csak fogta magát és külön tőlük. Tehát nagyon nem Isten tervét választotta. Nem ment messzire, de épp elég ilyen, ahhoz, hogy, hogy elszekadjon tőlük. És akkor utána meg még elköltözik kezébe, ami nincs messze egyébként a Dullámtól délnyugati irányba van. Na, és akkor olvassuk tovább a 6-tól a 12. versekig. Júda feleséget vett elsőszülött fiának Érnek. Az asszonynak Támár volt a neve. De érti, Júda elsőszövet fiát az úr gonosznak tartotta, ezért megölte őt az úr. Ekkor azt mondta Júda Olánnak, Menj be bátyát feleségéhez, vedd előt, mint a sógora, és támasz utódot a bátyának. De Olán nem tudta, hogy az utód nem az övé lesz. Ezért, amikor bement a bátya feleségéhez, a földre vesztegette a magot, hogy ne támaszson utódot a bátyának. De az úr rossz szalotta, amit tett, ezért őt is megölte. Ekkor azt mondta Júda támárnak, menjének, marad győzvegyen apátházában házában, amíg felnő a fiam, Sélá. Mert így gondolkodott. <coughs> ne hajjon meg ő is, mint a bátyai. Tamer elment, és a apja házával lakott. Hosszabb idő múlva meghalt Suá e, lánya, Júda felesége. Amikor Júda, Júda megvigasztódott, elment barátjával, az adúdámi hírával, tímnába, ahol a juháit nyírták. Na, hát ennek a résznek a főszereplője, Támár, akiről most olvasunk először. támár volt az, akit Júda feleségül választott a legidősebb fia számára, fiának, ugye Érhez adta hozzá, és, és ahogy beszéltük is, Érnek a ér, nevének jelentése az volt, hogy gyermektelen, és valóban nem is született gyermekük. És, és nem adott támárnak gyermeket. És ugye a korábbi történetekből már kicsit megismertük az akkori kultúrát, hogy, hogy milyen, milyen rossz is volt az, hogyha egy asszonynak nem született gyermeke. Tehát az, az egy szégyen volt. Gondoltunk csak Sárára akinek ugye milyen sokáig kellett várnia, és, és mennyire meg volt keseredve azért, mert nem született gyermeke, és vagy ráherre, amikor féltékeny volt, hogy na, a testvérének már mennyi gyermeke született Rebekának, neki meg még egy sem, és, és hogy ott volt ez a szégyen rajta. Úgyhogy, úgyhogy igenis, ez egy nagyon fájdalmas dolog volt az asszonyoknak, hogyha nem született gyermekük abszolút megvetetnek tartották magukat, és és ugye az, akkor az asszonyoknak az, ez volt a legfontosabb feladat, hogy, hogy a gyermekeket fölneveljék, és, és nem arrozott meg neki a dámárnak, hogy ott gyermeke legyen. És, és az az érdekes az egészben, hogy nem is azért, mert ő követette valami bűnt, hanem a férje bűnai miatt volt ez. Mert mert azt olvassuk, hogy hogy gonosz volt. Annyira gonosz volt, hogy Isten azzal büntette, hogy meg kellett halnia. Ugye ez nem egyedi, egyedi eset a Bibliában. Ö, gyakran van én az Új de az Új is látunk ilyet. Ö, de ez azért sokat elár, elárul arról, hogy milyen ember volt ez az ér. És ö, azt is tudnunk, hogy nem támár választotta ért magának férjül, hanem ugye Júda volt az, aki ér számára kiválasztotta a, kiválasztott a támár. Tehát nem volt így beleszólása igazából, hanem ezt ugye a szülők rendezték le. És, és hát el nem tudom képzelni, hogy micsoda kínokat, meg szenvedéseket kellett átélnie Támárnak ér mellett, aki, aki ugyanilyen gonosz volt, hogy Isten megölte. Tehát biztos, hogy, hogy nem lehetett kellemes élete Támárnak ér mellett. Durva el kellett szerintem viselnie. És, és ugye tűrnie kellett valamennyi gonoszságát, és mert ő volt a feleség, tisztelnie kellett a, a férjét. És e, el tudom képzelni, hogy áldás volt számára az, amikor Isten megbüntette ért és, és elvette tőle. E, talán remélte, hogy a jövőben majd jobban alakul a sorsa. Na, és mit olvasunk? Ugye Júda megtartotta a szokást vagy törvényt. Na, itt. E, majd erre vissza utalni, hogy hogy miért is, vagy mi is ez konkrétan. De vagy, ugye Júda azt mondta Ónámnak, a második fiúnak, hogy vegye el támárt feleségül, és támaszon utódot neki, illetve, illetve érnek az idősebbik fiúnak, aki így viszi tovább az, a, a vérvonalat. Ö, ugye a, később a mózesi törvényekben olvashatunk arról, hogy ez igazából kötelessége volt egy, a fiatalabb fiúgyermeknek elvenni a, a megözvegyült ö, feleséget, ö, ö, a megözvegyült asszonyt, ö, hogyha, hogyha úgy halt meg a bátya, hogy nem született gyermek. Tehát, hogyha a gyermektenő halt meg ö, a, a báty, akkor az őzvegyasszony el kellett venni a, a soron következő öcsnek. Ez volt, a, ez volt a törvény. Ugye, ekkor még nem volt meg ez, a, a négy múzes, viszont e, e, sok, sok olyan dolgot látunk már az egy múzesbe, amiből következtethetünk arra, hogy bizonyos dolgokat mégis már tudtak. 34 olyan alkalommal e, e, láthatjuk azt, hogy hogy azok a törvények, amik, amik később vannak a későbbi könyvekben, azokat már alkalmazták. Ezt nem tudjuk, hogy pontosan hogyan, hogy Isten csak a lelki helyezte, vagy, vagy, vagy odatta nekik ezt már a családba mert ezek nincsenek leírva, ezt, ezt így nem tudhatjuk, de az biztos, hogy, hogy ezeket a törvényeket már, már sokat követtek, tehát 34 ilyen alkalomban, korábbi fejezetekben is voltak már egyébként ilyenek, amikor, amikor ezzel találkozunk, hogy a később hivatalossá vált, vagy később Istentől kapott törvényeket már ekkor használták. És ez is egy ilyen törvény volt, és ebben a fejezetben még egy ilyen lesz, amik, amit szintén betartanak. Na, és Onan csak részben engedelmeskedett. Elvette ugyan Tánárt valóban, de nem akart ezt egészet, nem akarta érvérvonalát e, további vinni, nem akart a bátyának gyermeket támasztani. Noha ez azzal járt, ugye, hogy, hogy elveszi a feleségét, hogy igazából az, a legi, az, az idősebb fiának az egész örökségét is megkapta volna, de ezzel mégsem akart élni. Azt olvassuk, ami elég naturalisztikusan van itt leírva a Bibliában, hogy, hogy ugye e, ugyan együtt volt szexuálisan e, Tamárral, de, de mégsem támasztott neki gyermeket. Hanem azt, azt azért megvolt, hogy ő kielégült szexuálisan, de, de mégsem e, töltötte be Támár vágyait, hogy ott gyermeket adjon neki. Sem Istennek nem megedelmeskedett. Hiszen Isten több volt az a törvény, hogy, hogy, hogy, hogy el kell venni a feleséget, és utódot támasztani neki. És, és engedetlen volt Istennel szemben, engedetlen volt az Apjával szembe és, és hát szörnyen megalázta támárt. Mert azért milyen érzése most, most neki? Tehát most, amit itt olvasunk, hogy, hogy látja, hogy, hogy a a úgy férje ott kielégülő, meg, meg nem tudom, tehát így, így gyermektenülő hagyja. Szerintem ezután már így minden becsületét elvesztette el már, hogy ennyire, ennyire megalázták őt. Hogy először, először egy gonosz férje volt, utána reménykedett már talán, hogy, hogy, hogy egy olyan férjet lesz, aki aki, aki legalább egy gyermeket ad neki, ha már nem is voltak illúziói arról, hogy majd milyen szerelmi kapcsolatban lesz, de legalább azt reméltek, hogy ott gyermeke lesz, és helyett és, és csak ez a, ez a férfi is megalázta őt. És megint nem azért, mert támár valami rosszat tett, hanem, hanem szinten azért, mert ilyen férjeket, férrek jöttek a számára. És és ugye unán számára talán csak egy test volt. Semmi több. Csak arra volt jó, hogy, hogy az ő vágyait kielégítse. És, és Talmárt ezzel tönkéletedette. Úgyhogy, úgyhogy srácok meg lányok így remélem, hogy így e, vigyáztok arra, hogy így ne játszhatok a, a másikkal, meg ne tönkre a másikat, mert, mert igenis könnyen okozhatunk e, kárt e, olyannak, Akit, akit, akit, akit szeretünk, hogyha, hogyha hagyjuk, hogy a vágyak eluralkodjanak rajtunk. Mert hogyha egy pár kapcsolatban igazán szeretjük a másikat, akkor, akkor, akkor nem vagyunk önzőek vele szemben, hanem, hanem akkor türelmesen várunk, és, és, és akkor nem, nem válik ilyen testivé kapcsolat. Tehát ez fontos, ebben megállunk, mert hogyha testivé válik a kapcsolat, Azelőtt, miatt még ennek keretei lennének, akkor, akkor igazából kihasználjuk a másikat, és, és, és, és tönkretesszük. Mert, mert csak a saját vágyainkat helyezjük előtérben, és, és nem a másik van ott. Na de szorosabban visszakanyodva az igéhez, ez egy házasságban történik, ami itt van. És, és egy házasságban is óriási károgat tehát az önzőségünk. egy házasságban egyszer az alakul ki, hogy, hogy csak az önző vágyaink azok, amik, amik dominálnak, és, és egyszerűen nem érdekel minket, hogy a másiknak milyen vágyai vannak, akkor az a a másikat. És, és Tamárt is ugyanígy tönkretették. Úgyhogy nagyon figyeljünk arra, hogy amikor majd kapcsolatban akkor akkor így... Ne, ne legyünk önzőek a másikkal szemben, nem vigyázunk a másikra. Akár a házasságban, meg mi a házasság előtt, meg főként. És ugye Onánnak az önzősége és engedetlensége következtében meg kellett halnia ugyanúgy, ahogy a bátyának korábban. Tehát jó, már a második fiád is elveszti. És hát Tamárnak Biztos vagyok benne, hogy nem sok önbecsületem maradt ezután. Kiasználták sokszorosan, tönkretették, és nem is volt neki választási lehetősége, nem vigyáztak rá. És euh, még egy nagyon halovány remény van számára, hogy ott van még ez a harmadik fiú. Uh, talán még, még, nem tudom, valahol a titkoltam még talán remélte, hogy hát ha ez a harmadik férje, ez, ez jobb lesz. De Sheila még nem volt felnőtt, ez miatt Támárnak uh, uh, vissza, uh, Támár még nem lett az ő felesége, hanem csak mennyi asszonya volt, hiszen megígértenek Júda, hogy ő lesz majd a, a sélának a, a felesége. És azt olvassuk, hogy, hogy visszamegy Támár az édesapja házába. Ez milyen rossz lehet, nem? Tehát, hogy már megházasodik, külön életet él, és akkor egyszer csak megalázottan, megtörtén visszamegy a szülői házba, és és uh, ja, nem, lehet, nem lehet egyszerű történet. Um, és uh, a 12. ugye azt olvassuk, hogy, hogy hosszabb idő telik el. Ez a hosszabb idő ugyanebben a kifejezésben az egy sem 7 ben szerepel, és, uh, és uh, ott, abban a helyzetben ez 20 évet jelentett. Nem tudjuk, hogy ez itt mennyi idő volt, de azért hosszabb idő, ez valószínűleg nem egy-két nap volt, hanem évek. Biztos, hogy években mérhető volt. Mert meg kellett várni, amíg Sélá felnőtt. És a 14. versben egyébként azt fogjuk majd olvasni, hogy Sélá nem lett Tamár férje, mert Juda uh, féltette őt. Mert két gyermeke már meghalt, és nem akart, hogy uh, is is meghaljon. Tehát... Biztos, hogy sok év eltelt, mert egyrészt Sila felnőtt, másrészt meg azért eltelt évek, hiszen, hiszen talán már neki már, már a, a tantusz, hogy ebből már nem lesz házasság. Tehát, vagy, hogy reménykedett, reménykedett is, és, és, és, és, és kiderült, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát tudom, év, lehet, hogy akár évtized is eltelt, vagy, vagy nem tudom hány év, de hosszú idő. És, de talán már már a reményt is feladta, annyi idő eltelt. Eddig, eddig is sérült volt, megalázott volt, magányos volt, gyermektelem, és a szülei házában élt a szégyenében, és most pedig az a halvány remény sugár is elaludta, ami ott volt még neki, hogy lehet még gyermeke. És... sílá, jegyes ugye nem vette a te Talmert az apja parancsára. És, és ugye nem is volt, már akkor Talmár annyira fiatal, Valószínű, hogy azért már 30-as, 40-es lehetett, vagy, vagy ki tudja mennyi lehetett, hiszen ez még mindig az akkor, amikor, vagy időszak, amikor kicsit tovább éltek az emberek. De, de már nem volt az a nagyon fiatal asszony, és, és volt két férje. Tehát úgy gondolhatta, hogy valaki kívülről nem fog őt már elvenni, akinek két férje volt abba a kultúrába. Teljesen reményvesztett volt. Na és a másik szereplő pedig ugye ebbe a történetben Júda. Ugye ugyanígy a 12. versből azt olvashatjuk, hogy Júda elveszti a feleségét. Miért is volt ez annyira megrázó? Nyilván Júdanak ő volt a legfontosabb, de ezen felül, ugye tudhatjuk, hogy Júda elment otthonról, hagyta ott a régi családját, megszakadhatjuk a kapcsolat, és elment a bűnbe azáltal, hogy akár vagy mindenféle és, e, e, így belemélyedt a bűnbe azáltal, hogy, hogy a kánáni feleséget vett, és, és, és vele élt. De ezáltal igazából ez az asszony volt neki a mindene. Tehát ő volt így, a, aki, aki menekült a, a bűnai elől, és, és biztos, hogy szívéből ragaszkodott hozzá. És ő volt a társa, és a szerelme meghal. És azt olvassuk, hogy megvíz, ut, e, ugyan egy ide után, de a felesége hiánya természetesen ott marad. Ez egy betöltetlenül ő marad, hiszen Istennel sincs az a szoros kapcsolata aki hiszen él, és egy óriási üresség van betöltetlenül az életébe. És, és meghala mindene. Magányos lesz abszolút. És most szeretném, hogyha, hogyha csak kicsit belegondolnátok magatokat a két főszereplő helyzetébe. Egyrészt Támál helyzetében, aki ott van megalázottan, gyermektelenül, összetörtén, és, és reménytelenül. És, és Júda a helyzetében, aki pedig ott van a gyászban a bűnben, hogy, hogy teljesen távolan Istentől, és meghaltam minden. Úgyhogy most kicsit megfunkálni, és szeretném, hogyha csak így végig gondolnátok ezeket a dolgokat és így lejegyzetelnétek magatoknak telefonba, vagy, vagy, vagy papírra, senki más azt nem fogja látni, hogy, hogy e, e, e, mit gondoltok, de is szeretném, hogyha kicsit belegondolnátok magatokat az ő helyzetükbe, hogy ti mit tennétek ezekben a helyzetekben, amikor ennyire szörnyű dolgok érnének ezek az életekben. Mert, mert ezáltal itt segít, segít észrevennünk azt, ez az egész, hogy, hogy milyen veszélyek várnak ránk, hogyha, hogyha ilyen reménytelen helyzetekbe kerülünk, hogy milyen bűnök leselkednek ránk, amikor, amikor nem vagyunk Isten közében, amikor megtörtek vagyunk, amikor reménytelenek vagyunk. Uh, szóval most lesz pár perc, amíg, amíg gondolkodjatok és írjátok le a magatoknak. Hogy, hogy mit csináltok már -e hoz esetben, tehát ebben a reménytelen és megalázott helyzetben, és mit tennétek út a helyzetben, hogyha elvesztenétek azt aki legfontosabb számotokra az életben. Ja, jó, hogyha így szembesülünk azzal, hogy milyen bűnök vannak, amik, amik így leselkednek ránk. Úgy ugyan, három perc szünet aztán folytatjuk. Na, úgy látom, hogy mire sikerült végeznetek, de hogyha ezzel még gondolkoznátok, akkor otthon nyugodtan, mert szerintem érdemes azokat feltárni tényleg, hogy milyen, milyen beszélyek leselkednek ránk, hogyha milyen bűnök, hogyha, hogyha tényleg ilyen helyzetekbe kerülünk. Megtalán szerintem, így jobban meg fogjuk érteni mint Támát, mint Júdát a következő versekben. Úgyhogy ó, olvassuk tovább a 13-tól a 17, 17. versekig Megmondták Támárnak, most megy az apósott Timnába, a juhai nyírására. Ekkor levette magáról özvegyi ruháját, elfágyalozta és elváltoztatta magát. Azután odaült Énaim kapujába, a Timnába vezető úton, mert látta, hogy Séle felnőtt, de őt nem adták hozzá feleségül. Júda meglátta és parázának gondolta, mert eltakart az arcát. Csatlakozott hozzá az úton, és ezt mondta, hadd menjek be hozzád mert nem tudta, hogy a menye az. De ő azt kérdezte, mit adsz nekem, ha bejössz hozzám? Ő így felelt, küldök neked a nyájamból egy kecske a De te már ezt mondta, adj zálogot, amíg megküldöd. Um, ezek a helyzetek, amik, amikről korábban olvastunk, hogy ilyen tragédiák történnek az életünkben, és és um, és, és tényleg ilyen eszméletlenül nehéz dolgok, amik akár csak belesodródunk és, és az akaratunkon kívül ö, ö, belekerülünk helyzetekbe, belegeshetnek velünk. Ö, vagy akár az is, hogy úgy hogy úgy eltávolodunk Istentől, mint ahogy, mint ahogy Júda is tette. Ne legyen ez, nagyon remélem, hogy nem fogunk, de, de ugyanakkor ö, ez, ez sem kizárt. És... Ö, és Tamár már itt az önbecsülét, ugye prostituáltnak áll. Mert az se érdekli, hogyha ha ez miatt, ugye tudjuk, hogy, hogy menyasszony volt, és aki menyasszonyként paráználkodik, az halálbüntetéssel jár neki. Hiszen ott volt egy aki ez kötve volt, és ez is egy olyan dolog volt, ami még nem volt megírva, de hiszem, hogy már ott volt valahogyan, vagy legalábbis így gondolom, hogy már ott volt valahogyan az ő, ő gondolkodásukban, az ő, ő talán iratlan törvényeikben, mert uh, Júda is később uh, ezt akarja tenni. Na, de ne ezt előre. Uh, ugye tudja, tudja azt pontosan, hogy Sélá már nem fogja elvenni, és uh, de ott volt még benne a vács, hogy azért csak gyermeket akar. Ez... Több dologból is fogadhatott, nyilván ezért egyik az, hogy egy nő volt, és, és ez volt a legfontosabb, hogy gyermeke legyen. Másrészt azért, hogy azért csak a, a vérvonal megmaradjon. Tehát uh, uh, nyilvánvaló volt, ezeknek a, ezeknek a törzs vezetőknek, akkor lesz belők törzs, hogyha, hogyha így megmarad a vérvonal. És... és, uh, és uh, tehát ez is ott lehetett a, a motivációhoz elég erősen, hogy azért mégse szakadjon meg a vérvonal, hanem, hanem vigyék tovább azt, ami, ami a feladatuk. És, és kiasználta a Júda ürességét, tudta, hogy Júda milyen alapotban van, és kihasználta a magányát, és elcsábította. Nem várt nem Istenre, hanem, hanem a, a reménytelenség annyira újra lett rajta, hogy, hogy egy ilyet csinált. Nem érdekelte már semmi, hanem kockáztatott. Azt tudta, hogy beszélben az éltel, hogy meg is ölhetik de egyszerűen már nem érdekelte, csak kockáztatott. Talán reménykedett abban, hogy ha teherbe esne, akkor, akkor mégse olném meg a saját gyermekét, ha, ha, ha támár, ugye meg, tényleg megfogadna. És, és bűnt követel Tamár. Tehát gondolkoztam, hogy vajon hogy tényleg, de egyértelmű, hogy, hogy itt Tamár bűnt követel. Majd aztán megvizsgáljuk a felelősségeket, de, de az egyértelmű, hogy itt hogy nem helyesen jár el, ezáltal, hogy, hogy, hogy baráznának el, hogy kiasználja a júda ürességét, és, és rosszul kezelte itt a, a reménytelenséget, nem Istenre várt, hanem nem elé beszállt a dolgoknak. És... Itt egy újabb kérdés, hogy, hogy amikor mit csinálunk, amikor reménytelenségben vagyunk. Most. Ugye végig gondoltátok ezeket a dolgokat, hogy, hogy mit csinálunk. Várunk az óra, vagy pedig annyira újra lesz hajtunk, hogy mi is feladjuk az egészet, és, és, és bár tudod, hogy hülyeség, amit csinálsz, már nem érdekel, és, és ugyanazt teszed, mint talár, vagy legalábbis valami hülyeséget, vagy pedig, vagy pedig várunk az óra, Nem, nem, nem egy könnyű kérdés. Um, és, uh, ha áttérünk Júdára, ő se itt tervezte, hogy, hogy paráznánságot követ el. Ezt abból tudhatjuk, hogy nem volt nála semmi, amivel fizetni tud, tudott volna. Nem tervezte ezt az egészet meg, nem azért ment oda, hogy ő paráználkodjon. Az egész csak egy ilyen hirtelen vágyból fakadt. Ugye, gyenge volt a bűnnel szemben, alapvetően is bűnben élt, de, ennek, de ez erre csak egy ilyen nagy lapetta arra, az, hogy milyen lelkiállapotban volt, hogy teljesen magányos volt, érzelmileg kiszipolyozott, és, és tele volt fájdalmakkal, és, és hagyta magát elcsábítani, Mert, de, de nem, nem, nem, nem volt felkészülve az egész, nem, nem azzal vágyjal ment el, hogy na ő most, paráználkodni fog, hanem, hanem csak egyszerűen ki volt, tehát érzelmileg megtört volt, fájdalmakkal teli. És, és, és ez az egészből egy bűn lett. És ezt egy erős figyelmeztetés a számunkra, hogy, hogy mi mit teszünk, hogyha, hogyha ennyire érzelmileg megtörtek vagyunk, hogyha, hogyha magányosak vagyunk, és, és, és fájdalmakkal vagyunk teli. Hogyan kezelnétek ezt a szituációt, vagy hogyan kezelnétek azt a szituációt, amit a majd a következő fejezetben fogunk olvasni, hogy, hogy ugye józsef felt folyamatosan zaklatta egy, egy szép asszony, Potifárné, hogy feküdjön le vele. Na, hogyha ilyen lelkiállapotban vagytok, akkor érzelmileg megtörtént, akkor vajon hogyan reagálunk? Mert mert akkor azért sokkal, sokkal ki, ott jobban kifagyunk téve a bűnnek. Úgyhogy fontos erre felkészülnünk, hogyha érzelmileg kiszolgáltatottak vagyunk, akkor, akkor még jobban kell ügyelnünk arra, hogy, hogy távol maradjunk a kísértéstől, mielőtt még, mielőtt még az elhatalmasodna rajtunk. Mert amikor gyengék vagyunk érzelmileg megtörtek fájdalmak között, akkor sokkal fogékonyabbak vagyunk a kísértésekre. Szerintem, ahogy ezt végig gondoltátok, hogy mit tennétek ezekben a helyzetekben, nektek is ez így ki az, hogy amikor ilyen helyzetben tennétek, akkor sokkal könnyebben elkövetnétek valami bűnt. Na, és akkor olvassuk tovább a következő öt verset, erről csak röviden fogok beszélni. Júda megkérdezte, mit adjak neked zálogba? Az, azt, az ezt felelte, pecsét nyomódat, túl már azt a botot, amit a kezedben van, odaadta azért neki, azután bement hozzá, az asszony pedig teherbe esett tőle. Majd felkelt Elmár és elment, azután levetett, levet, levetette a fájtlát és felöltötte az özvegyi ruháját. Júda megküldte a a adúdámi barátjával, hogy az visszavigye a zálogot az asszonytól, de nem találta meg. Akkor megkérdezte annak a helynek a lakóit, hol van az a parázna nő, aki én az útfélem volt. Azok ezt felelték, nem volt erre parázna nő. Visszatért tehát Júdához, és ezt mondta, nem találtam meg. Annak a helynek a lakói is ezt mondták, nem volt erre e, parázna nő. Júda azt mondta, tartsa -e meg magának, hogy gúnyt gúny ne üzzön belőlünk. És megküldte a gödoit, de nem találtam meg őt. Na hát, eh, ahogy beszéltük, Júda nem volt erre felkészülve, nem volt nála valami fizetőeszköz, amit tudott volna adni eh, hát, Támárnak, eh, ezért az idézőjérben szolgáltatásáért. Eh, és Júda a személyes tárgyat adja neki zálogba. És ezek olyan személyes tárgyak voltak, amik mintha olyan lenne, amit hogyha odaadnád a jogosítvány, meg a személyet zálogba, hogy, hogy, ja, hogy majd akkor megküldöd utána, hogyha, és akkor visszakapod. Tehát elég kellemetlen lehetett neki, hogy, hogy igazából az ilyen személyes tárgy és személy tartozó dolgok. Azok, azok egy parázna nőnél voltak, de hát nem volt mit tenni. És, és az meg még kellemetlened lehetett neki, hogy utána keresgélnie kellett ezt a nőt, hogy na azért kellenek azok a, azok a dolgok, fontosak. És, és azért Júda na, mégis egy gazdag családból származott, egy elég tekintés ember volt, még hogyha külön is és azért ez milyen csorba lehetett az ő hírnevébe, hogy na, a barátját, meg ugye nem is személyesen met, hanem ezt nem hanem a barátját küldözgetti azért, hogy na, ki volt az a barázban, ő tudja meg. Hát igen, megalázó neki. A bűne miatt csúnyán megalázottá vált. Egyáltalán nem tervezte ezt az egészet meg, hanem, hanem csak hirtelen ott voltak neki a vágyak. Nem gondolkodott. Elveszette minden ilyen racionális gondolkozását, nem gondolkodott az, hogy milyen következménye lesz meg, és nem csak ez lesz egyébként a következménye, és, és ez, lett, ez lett belőle. Azt, azt olvassuk ugye a 23. versben, hogy góny ne üzön belődünk, tartsa meg magának. Tehát, nem, nem lett jó dolog ebből az egészből. Na, olvasjuk tovább, 24-26. Mint egy három hónap múlva hírül vitték ki útának. Paráználkodottál már a és már terhes is a paráznasság miatt. Akkor ezt mondta a, vigyétek ki és égesítetek meg. Már vitték kifelé, amikor meg, megüzent az apúsának, attól a férfitől lettem terhes, akinek a holmia ez. Nézd meg jól, ki ez a pecsétnyomó, a zsinór és a bot. Júda megnézte, és ezt mondta. igaza van velem szemben, mert mondta, igaz, e, e, mert nem, mondta, nem adtam őt fiamhoz, sílához. többször azonban nem hát vele. Na hoppá. Ugye, támárnak elkezd nőni a hasa, és hát nem, nem azért, mert annyit tevet volna, hanem, hanem Gyerekes, gyerek volt a hasába, méghozzá nem is egy, hanem itrek És uh, ugyan nem, nem az volt a gond, hogy nem élt házasságban Támár, csak jegyességben, és ráadásul a gyerek nem is hagy jegyestársától, vagy sílától, hanem ő nem tudott róla, hanem, hanem valaki mástól. Úgyhogy a halálbüntetés ebben az esetben jogos volt a törvény szerint. Uh, már nem véletlenül tartotta magának meg, uh, Júd a személyes tárgyait Érdekes egyébként, hogy amíg Júda ez egy ilyen teljesen uh, pillanatnyi dolog volt, hogy a kísértésnek nem állt ellen, hanem belement, addig Tamernek ez egy teljesen megtervezett dolog volt, ő felhagyti arra, hogy neki kellenek ezek a tárgyak, hogy na ez majd jó lesz neki uh, ilyen bizonyítéknak, meg meg ilyen zálognak az életéért. Uh, és most visszaadja Júdának a legjobb időzítés. Már viszik ki, hogy megégessék, és akkor na, elküldi Júdának. Na, és beszéljünk kicsit Júdáról. Hát, elég, elég képmutató, nem? Tehát, mi paráználkodott a mennyel? Mágjára vele! És, és, és teljesen módon csinálja ezt, ugyan a törvény szerint, de ő ugyanezt tette. Tehát, hogyha a mert halályra ítélni, akkor magát is halára kellett volna ítélnie. Ő ugyanezt a bűnt követte el, de ezt rejt hagyja természetesen. A másik kapja csak meg a büntetését, de az ő bűne meg ki se tudódjon. Megint, megint elmenekül a bűn elől, ugyanúgy, ahogy ezt korábban tette. Megint nem néz szembe a bűneivel, hanem megint csak egyre mélyebbre és mélyebbre megy. Egyre távolabb Istentől, egyre mélyebben a bűnbe. Menti a bőrét, még annak, is, annak árán is, hogy a másikat halálra hitéli. És uh, megkorjön a fordulat, hogy tal már megküldi a, a dolgokat, hogy te voltál az. És nyúld uh, ekkor részhez, hogy. hogy, hogy mert ő nem tudta ugye, hogy támára feküdt le, csak azt, mert, mert el volt fájtolózva az arca. És, és nem volt neki ez tisztában. Az volt, azt tudta ugye, hogy, hogy ő is volt meg de azt nem tudta el, hogy egy, egymással. Ez neki egy ilyen meglepetés volt, és, és ez, ez annyira megütötte őt ez, a, ez hogy erre így ráébred, hogy mit tett, és, és hogy igazából ő tette tönkre támárt, és, és hogy mennyire bűnös ő, hogy. Mert nem tudta ezt az egészet, hogy amennyivel feküdt le, és, és most rájön, hogy tőlem van a, a gyerek, és. És, és, a, és a saját bűnéért nem ő bűnhődik, hanem támárt, mert halára ítéli a saját bűne miatt. Vagyis egy közös bűn volt, de, de Júda legalább annyira benne volt, mert Júda felelőssége többszörös volt, mert Azért az egy jelentős indok volt Támár életében, hogy prostituáltá vált, hogy, hogy Júda nem teljesítette az ígéretét, hogy hozzáadja a fiához. Mert Támár ezért lett ilyen reménytelen helyzetben, ezért ilyen megoldáshoz. Tehát Júda sokkal-sokkal jobban felelős volt. És ezáltal felelős volt abban, hogy, hogy Támár hűtlen volt a vőlegényéhez. És és követte el együtt fel a bűnt. Tehát Júdának, Júda sokkal-sokkal bűnösebb volt, mint, mint Támár. Az ő, ő felelőssége sokkal nagyobb volt ebben a helyzetben. És, és végre Juda azt mondja, hogy igen, igazad van. És ez nem csodálatos, hogy végre egyszer annyira megtörik, hogy úgy bevallja a dolgokat. Azt mondja, hogy igaza van Támárnak. És... És, és, és elismeri azt, hogy, hogy mennyire bűnös hogy végre felismeri, és, és megtör a a, a súly alatt. És szerintem sok embernek tényleg erre van szüksége, hogy, hogy igazán megtörjünk a, a bűneink alatt, és, és igazán Istenhez forduljunk, mert ez mert az, az egy nagyon felszabadító dolog. És, és vannak emberek, akiknek ilyen mélyre kell ahhoz, hogy, hogy tényleg ráébredjenek arra, hogy kikők, és mennyire bűnösek. És... És, és Isten szerintem folyamatosan oda tartja elég a tükröt, hogy nézd meg magad, ez vagy te, és, és, és, és ebből szeretnélek megváltoztatni, szeretnének ebből kihozni. De viszont Júda erre így nem raggált sokáig, hanem csak egyre mélyebbre és mélyebbre ment. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon erős ellen érf nekünk, vagy ilyen ijesztő példa arra, hogy, hogy mi történik akkor, hogyha nem, nem nézünk szembe a bűneinkkel, nem nézünk szembe önmagunkkal a természetünkkel, és csak egyre mélyebbre soldoródunk. Fontos az, hogy rendszeresen megvizsgáljuk magunkat az ige rében, hogy kik vagyunk mi, és, és, és így Istennek oda tegyük a bűneinket, és, és, és, és letegyük ezeket. És a hosszú idej rejtegetett bűnök, amik már Júdanak ott voltak évtizedek óta, ilyetszerre így, így pff, megszűnnek, tehát így mint akinek elvágják a nagy hátizsákjáról a, a köteleket, amit már annyira megszokott, hogy na hogy természetes volt, és egyszer csak megszűnik Júdáról ez a teher, ahogy hogy a dolgokat. És, és ha bátorítalak, hogyha megfáradtál abban, hogy, hogy hordozod a bűnei súlyát, talán most voltak olyan dolgok, amiketre amiket így fölismertél, vagy akár veszélyek, és, és e, akkor, akkor ezeket a, a bűnöket így ne tartogasson magadnak, hanem vidd oda Isten elétébe, és, és add neki át, mert, mert Isten kész arra, hogy megbocsásson nekünk. És fantasztikus érzés felszabadulni a bűneinkből, nincs annál jobb, amikor... amikor azokat a terheket, amiknek nem is ismertük a forrását, egyszerűen megismerjük, és lerakjuk oda az egészet. És ez, ez nagyon nagy uh, felszabadulás. És, uh, és Talán már veled is volt olyan, hogy, uh, hogy uh, bűnös uh, volt -e egy konfliktusban, te voltál a felelős az egészért, vagy legalábbis valamilyen szinten te voltál felelős, és mégis mindig a másikat okoltad. Biztos voltatok már ilyen helyzetben, hogy nem ismertétek fel azt, hogy, hogy egy konfliktusban ti is hibásak vagytok, hanem csak a másikat okoltátok. És milyen érzés ilyenkor, amikor ráépjesz arra, hogy, hogy nem a másik a hibás, hanem te vagy az. És egész eddig csak a másikra kented a dolgokat, hogy elfedezz az, hogy te ki vagy. Mert Júda egész végig ezt csinálta, ugye, hogy, hogy mindig, mindig, a, vagy a támár hibáztatta az egészért. Támára helytotta az egészet, közben meg ő volt igazából a felelős. És, és mi, mi hogyan reagálunk, hogyha erre ráébredünk, akkor, akkor csak hajtogatjuk a tovább az igazságunkat, hogy már pedig akkor is nekünk van igazad, és, és te, te hibáztál, vagy pedig, vagy pedig úgy csinálunk, mint Júda, hogy megvalljuk a bűnléninket végre, és lerakjuk Isten elé. És, és ez utóbbi is sokkal jobb, mert ez egy felszabaduló érzés, és, és, és nagyon jó. Olyan jó megvalani, hogy mi voltunk a, a bűnösek. Nem könnyű, bátorság kell hozzá, nem is kevés, mert, mert ez a, ezáltal valamiért szintén megalázod magad, és válad is a következményeket, de mégis felszabadulsz egy ötrő bűntudat alól. És van ehhez kapcsolódóan két nagyon bátorító igevers, az egyik az Egy János ből Isten megbocsátásáról. Ez pedig az, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű is az, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. A másik pedig az, ami arra bátorít minket, hogy ne csak Istennek valljuk meg a bűneinket, hanem egymásnak is valljuk meg, hogy mi hibáztunk és ne csak helytelítsük a felelősséget. Ez pedig az, hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket, és imádkozzunk egymásért. Szerintem ez is nagyon komoly üzenete van, hogy ne csak, hogy megvalljuk egymásnak a bűneinket, hanem, hanem imádkozzunk is egymásért, hogy úgy rendezzük azt az egész konfliktusokat és ez a Jakab 5 ból egyébként. Ja, igen, pontosan így van az igenves, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak a buzgók nyörgése. Erre bátorít még az igen, hogy ne, ne a másikat hibáztassuk folyton, hanem valljuk meg azt, hogy mi mit tettünk rosszul, és, és úgy rendezzük az egészet, hogy imádkozunk egymásért. És Judának végre egyszer az életében, talán először, Igazán megvalotta a dolgait, és mi is a felszabadító érzés hogy ez volt. És ugyan még nagyon nem néztem utána, hogy pontosan miért után a Judával, de azt tudjuk, hogy utána újra családjával volt. Mert például, amikor Egyiptomba kellett menni az éjség miatt, akkor a és Júd is ott volt közöttük. Tehát lett volna jó oldala, hogy Megvolt a dolgait, felszabadult, és, és bűnök terhel, amik már ott voltak évtizedek óta neki. Na, és fejezzük be az utolsó három, a négy verset, ami a történetben a legszebb része, ahogy utaltam is előtte. Tehát a 27. verstől a 30-ig. Amikor a szülés ideje elérkezett, kitűnt, hogy ikrek voltak a mélyhében. Szülés közben az egyik kidugta a kezét, a bába megfogta, vörös vonalat között a kezére, és így szólt. Ez jött ki először, de amikor, amikor visszaúszta a kezét, mégis a testvére jött ki. A bába ezt kérdezte, honnan történt magadnak részt? Ezért nevezte az apja Péricnek. Utána kijött a testvére, akinek a vörös foná volt a kezén. Ezt Zeraknak nevezte el. Talán most meg itt kérde... Kérdezés hogy miért annyira szép ez a rész, de majd mindjárt megtudjátok. Ugye, Tamár törvény szerint halált, ítél, halált érdemelt volna. És ez a rész tökéletesen megmutatja Isten kegyelmét. Mert nem az van, hogy Tamár halálra ítélik, hanem Isten közbe és és Tamár megmenekül. És nem csak, hogy megmenekül, hanem a reménytelensége reménységre fordul, hiszen születik két szép gyermeke, Perez, vagy más néven Fáres, hogy ahogy majd később hivatkozik-e az Ige, akinek a jelentése az, hogy aki áttör, vagy résstüt, illetve Zerak, akinek pedig annyi, hogy világosság, az milyen jó, mennyivel, mennyivel szebb nem? mint az, hogy gyermektelen, meg gyász. Sokkal, tehát ebből látszik, és, és tudjuk, hogy a, ezeknek a neveknek komoly jelentése volt az Ószövetségben mindig is, és, és ez a név azt jelenti, hogy, hogy azért Tamárnak ott volt ez a gyermek, aki világosság volt neki, és, és végre a sok-sok megaláztatás, meg minden jóra fordul. És annak jelenti, hogy Isten, vagy a törvényes szerint halált érdemelt volna, nem halált kap, hanem él, élhet, és nem csak túl élhet, hanem egy szép élete lehet az után. Ez, ez óriási kegyelem szerintem, és, és ez és ez csodálatos felfogni. A torkában menekült meg, és, és ez a reménytelen élete reményteljes lett, és ez, amit Isten csinál velünk, hogy a reménytelenségből a reménységet hozza el, és, és ez, a ez a kegyelen. És, és még itt nem fejeződik be az egész. A legnagyobb dolog csak most jön. Taljátok ki, mi az? Jézus, Tamától és Judától származik. Kovány, ez, ez micsoda kegyelem? Tehát, hogy, hogy ez a két bűnös kegyelmet kap, de, de még miért? Tehát bekerülnek a szabadító vérvonalába, és, és Jézusról tudjuk, hogy a bűnösökért jött, ezt ezt uh, olvashattuk már többször, meg beszéltünk róla. És ennél jobban ezt nem is tudta volna megmutatni, már itt az Ószövetségben évezredekkel a születés előtt, hogy hogy ő a bűnösök jött, hogy megmentse őket. És ez történt. Júdának és Támárnak az életében, is, hogy bűnösek voltak, halált érdemeltek volna, és a helyet kegyelmet kaptak. És, és akkor a kegyelmet, hogy a Jézus tudjuk származott. És, és ebben is megmutatta azt, hogy ő meg akarja benteni a bűnöst. És neki ennyire fontos, és ilyen nagy a kegyelme. És szerintem ez, ez, ez így lenyűgöző. És, és Isten, Isten kegyelmes, és, és, és ez Isten. Ez a mi Istenünk. És és az a jó, hogy őt nevezhetjük a mi királyunknak örökkön örekké. Na, imádkozzunk! Atyám, köszönöm neked ezt a végtelen kegyelmedet, hogy bárhol is nyitjuk ki a Bibliánkat, bármit is csinálunk az életünkben, mindig, mindig ez jut szembe, ez jön szembe velünk, hogy te milyen kegyelmes vagy, és, és így... Néha már talán ráununk erre a szóra, hogy, hogy mert annyiszor halljuk, de de soha nem fogjuk fel igazán, hogy mekkora, mekkora nagy dolog is a te kegyelmed. És én csak segíts, uram, hogy napról napra ne a kegyelmedbe, megismerjük jobban és jobban, és, és csak tudjunk ezért téged imádni, mert fantasztikus vagy. És imádkozom azokért, azokért a dolgokért, amiket most megmutattál nekünk a mai nap, hogy mik azok a dolgok, amikbe bűnösek vagyunk. Kérlek, hogy segíts nekünk, hogy ezt hozzá tudjuk letenni, és ne cipáljuk, és tudjuk ezt megvallani, és elengedni őket. És uram, kérlek, hogy tisztíts meg minket, ahogy te azt hogy hogyha megvalljuk a bűnünket, akkor te hű is igaz vagy, és megbocsátod őket, uram. Na, mi így kérünk téged, és, és uh, köszönjük neked ezt az alkalmat, és hogy jaj, jó vagy. nem